Август Стріндберг. Нікуди не дінешся. Оповідання. Зимового вечора, рівно опів на дев'яту, він стоїть біля дверей заскленої веранди пивниці. Методично розраховуючи кожен порох, він скидає бобрикові рукавиці і позирає поверх запітнілих окулярів. Спершу праворуч, тоді ліворуч, чи не побачить когось знайомого. Потім вішає пальто на свій гачок біля каміна. Офіціант Густав, колишній учень магістра, не чекаючи наказу, змітає крихти з його столика, мішає в баночці гірчицю, розворушує сіль у сільничці, і обертає на другий бік скатертину. Тоді без зайвих слів приносить пляшку Медгамра і кухоль пива. Лишає задлягодиться меню і питає швидше для форми. «Вам раків?» «Самиць», – уточнює магістр. «Великих раків самиць», – проказує офіціант, підходить до кухонного віконця і гукає. Великих раків-самиць для магістра і багато кропу. Тоді йде по масло і сир, відрізає дві скибки матроського хліба і ставить усе це магістрові на столик. Той тим часом шукає на веранді вечірніх газет, але знаходить тільки поштову газету. Тому бере до неї ще й Дагбладет, яку не встиг прочитати в обід. Він сідає на дах Бладет, переглядає поштову газету і відкладає її ліворуч від себе, просто на хлібницю. Потім намащує на хліб масло геометричними фігурами. Нарізає прямокутниками швейцарський сир, наливає горілки, рівно три чверті чарки, і підносить її до рота. Намить він затримує руку, ніби то ліки, і вагається, пити їх чи ні. Тоді закидає назад голову і вигукує Ух. Так він робить щодня 12 років, і так робитиме до самої смерті. Коли приносять раків 6 штук, магістр перевіряє, чи всі вони самиці. І коли нема до чого прискіпатися приступає до акту насолоди. Він засовує за комірець кінець серветки, кладе на похваті біля тарілки два бутерброди, наливає пива і другу чарку горілки. Потім бере спеціальний ножик і починає розбирати рака. Ніхто в Швеції не вміє так їсти раків, як він. І коли йому випадково трапляється бачити когось за цією справою, він каже, хіба так їдять раків. Найперше, він робить розріз навколо голови, розширює отвір і висмоктує солону рідину. «Це найсмачніше», – каже він. Далі відділяє груди від черевця, розтинає жили, як він їх називає, – і висмоктує їх, глибоко втягуючи повітря. Тонкі лапи він жує, мов спаржу. Тоді бере дрібку кропу, ковтає пива і відкушує бутерброда. Старанно обшкрябавши клешні, висмоктавши найтонші отвори в кісточках, він з'їдає м'ясо і переходить до шийки. З'ївши трьох раків, магістр випиває чарку – і починає читати в поштовій газеті оголошення про нові посади. Так він робить щодня вже 12 років, і так робитиме до віку. Йому було 20 років, коли він почав відвідувати цю пивницю. Тепер йому 32. А Густав працює тут офіціантом 10 років. З усіх, хто сюди ходить, магістр має найбільший стаж. Більший за самого господаря, бо той купив цю пивницю всього вісім років тому. Він набачився тут багато різних гостей. Декотрі відвідували пивницю рік, два чи п'ять, тоді зникали, переходили до іншого ресторану, виїздили в інше місто або одружувалися. Магістр почуває себе дуже старим, хоч має тільки 32 роки. Ця пивниця властиво його дім, бо в своїй кімнаті на Ладугорді він лише ночує. Десята година. Магістр підводиться і йде до маленького бару, де йому приготовано грог. У цей час з'являється книгар. Вони грають у шахи або розмовляють про книжки. Опів на одинадцяту приходить друга скрипка з оркестру драматичного театру. Це старий поляк, що втік до Швеції після 64-го року і тепер мусить заробляти собі на хліб тим, що колись йому було тільки насолодою. І полякові, і книгареві – Перейшло вже на шостий десяток. Але з магістром їм так добре, як з однолітком. За прилавком сидить господар пивниці. Це старий морський капітан, який закохався в офіціантку і вирішив з'єднати з нею свою долю. Тепер вона порядкує на кухні і крізь відчинене віконечко стежить за старим, щоб він не нажлуктився поки розійдуться гості. Та коли вже газове світло погашене і ліжко постелене, старий дістає чашку грогу, щоб йому краще спалося. Об одинадцятій годині починають з'являтися молоді хлопці. Обережно підходять до прилавка і пошепки питають господаря, чи немає в нього якоїсь окремої кімнати. Потім, чути шурхіт сукні, хтось скрадається коридором, щоб непомітно піднятися сходами нагору. Ну, озивається книгар, якому ніби підказали тему для розмови. Ти часом не надумав розмножуватись, блуме? Немає за що утримувати родину, каже магістр. А ти чому не одружуєшся? Ніхто вже мене не хоче. Відколи моя голова стала схожа на стару валізу з тюленячої шкіри. Та й зрештою в мене є става. Става – таємнича особа, в існування якої ніхто не вірить. Вона – втілення нездійсненних мрій старого книгаря. А ви, пане Потоцький, питає магістр, він уже був одружений, хіба цього мало, мовить книгар? Поляк киває головою, наче метроном. «Так, я був щенсливо одружений», – каже він, – і п'є грох. «Юж!» «Якби ж ті жінки були не такі дурепи», – каже магістр, – то ще можна було б подумати. Але вони всі як одна прокляті дурепи». Поляк киває головою і всміхається. Він не розуміє, що означає по-шведському «дурепа». Я був дуже щенсливо одружений юж. А тоді дитячий плач, мокрі пелюшки на грубі, веде своєї магістр, і служниця, і чад на кухні. Ні, красно дякую. Та ще, може, доведеться й не спати вночі. Юж, притакує поляк. Пан Потоцький каже юж, мовить книгар, із властиво старим парубкам втіхою коли вони чують, що хтось одружений і не схвалює подружнього життя. «Що я кажу?» – перепитує здивовано вдівець. «Юж!» – передражнює його книгар. І розмова розпливається в жартах і тютюновому диму. Та ось б'є дванадцяту. Піаніно на горі, що акомпонувало чоловічому і жіночому голосам, стихає. Офіціант уже не гасає між верандою і кухонним віконцем, і господар записує в книгу останні пляшки шампанського, замовлені в номери. Газ вимикають, і троє приятелів розходяться додому. Двоє оцинутливе парубоцьке ліжко, а книгар до своєї стави. Магістр Блум... У 20 років кинув університет в Упсалі і переїхав до столиці і влаштувався позаштатним учителем. Крім того, він давав приватні уроки, тож заробітку йому вистачало. Він не ставив великих вимог до життя. Лад і спокій – оцей усе, до чого він прагнув. Ранок на Івана Купала був ясний, сонячний як і має бути літній ранок. Магістр лежав у ліжку і читав про воєнне мистецтво єгиптян, коли мамзель Августа принесла йому каву. Задля свята вона накраїла до кави булки з шафраном і поклала на серветку китицю бузку, а звечора заквітчала грубу кількома березовими гіллячками, насипала чистого піску у плювальницю, Обтикала її рум'янком і поставила на нічний столик склянку з конваліями. «Хіба ви сьогодні не поїдете на прогулянку, як усі?» – запитала стара і окинула поглядом святково прибрану кімнату, чекаючи слова подяки чи, бодай, похвали. Та магістр навіть не зауважив усіх тих прикрас і сухо відповів «Ні». Ви ж знаєте, мамзель Августо, що я ніколи не їжджу на прогулянки. Не хочу, щоб мене штовхала дідлашня і забивала мені памороки своїм галасом. Але ж не можна сидіти в місті такого чудового дня. Може, ви підете хоча б у Юргорден? Що мені там робити? А надто сьогодні, коли там повно людей. Ні, мені добре і в місті. А таким святам треба буде колись покласти край. Дорогі магістре, мовила стара, є багато людей, які вважають, що на довгий рік тяжкої праці надто мало свят. Але скажіть, будь ласка, може вам чогось треба, то ми все приготуємо, бо потім збираємося з сестрою поїхати в Марієфред і вернемось додому аж увечері не раніше десятої. «Бажаю вам приємної розваги, мамзель Августо. Мені не треба нічого. Я сам собі все зроблю». А воротар прибере в кімнаті, коли я піду обідати. І магістр лишився сам. Напившись кави, він закурив сигару і, лежачи й далі в ліжку, знов узявся до єгипетського воєнного мистецтва. Відчинене вікно хиталося на завісах від легенького південного вітру. О восьмій годині в церкві Владу Горді задзвонили всі дзвони. Великий й малі. За ними озвалися дзвони церкви Святої Катріни, Марії і Якова. Безбожник міг би просто знавісніти від того дзеленкання й бомкання. Коли дзвони затихли, з капітанського містка пароплава на пристані Нью-Бругамн почувся секстет канонірів, які виконували французьку мелодію із слабкої статі. Магістр перевертався на своєму ліжку, мало навіть не підвівся і не зачинив вікна, та було надто парко. Потім почувся барабанний дріб з майдану Карла XIII, проте, його заглушив квінтет духових інструментів з іншого судна на пристані Нюбругамн, який виконував хор мисливців з вільного стрільця. Але зловісний барабанний дріб з майдану Карла XIII наближався. Це снайпери простували по Тургатан на полігон. Магістрові довелося шість разів прослухати марш норчепінських стрільців, який заглушували то пароплавні гудки, то дзвони, то духові інструменти, аж поки врешті він затих десь перед Кастельгольмом. О десятій годині магістр підвівся і поставив на спиртівку воду, щоб поголитися. На письмовому столі лежала сорочка – біла – на крохмалина, цубка, мов луб. Магістр згаяв чверть години, поки позасовував у дірочки кістяні запонки. Потім півгодини голився. Тоді заходився причісуватись так старанно, ніби виконував якусь незвичайно важливу роботу. А коли вдягав штани, то притримував холоші, щоб вони не забруднилися об підлогу. Кімната в нього була просто, надзвичайно просто обставлена, зате в ній панував лад. Вона була безлиця і незатишна, мов кімната в готелі, хоч він прожив у ній 12 років. В інших людей за такий довгий час накопичується багато різних речей – подарунків, непотрібних дрібничок, прикрас, предметів розкоші – а в нього не було нічого. Ні гравюри на стіні, вирізаної з журналу, яка б чимось йому сподобалася, ні серветки на спинці крісла, виплетеної сестрою як доказ любові, ні фотографії чогось дорогого обличчя, ні вишитої хустинки, якою витирають пера на письмовому столі. Все було куплено якнайдешевше, щоб уникнути зайвих видатків, які могли б обмежити незалежність магістра. Він ліг на підвіконня, щоб оглянути вулицю і через артилерійський двір кинути оком униз на пристань. У будинку навпроти він побачив жінку, що сиділа в сорочці перед туалетним столиком. Він відвернувся від неї, мов від чогось неприємного або такого, що може порушити його спокій. На пристані тріпотіли прапорці вітрильників і пароплавів, виблискувала на сонці вода. Вгору, вулицею, ішло до церкви кілька бабусь із молитовниками в руках. Перед артилерійським двором ходив вартовий із шаблею. Вигляд у нього був невдоволений. Він весь час позирав на баштовий годинник, чи довго ще чекати заміни. Взагалі ж вулиці були порожні, сірі і задушливі. Магістр знову глянув на жінку, що одягалася перед дзеркалом. Вона саме пудрила носа, так скрививши обличчя, що скидалася на мавпу. Він зліз з-під віконня і вмостився в кріслі Гойдалці. Програму на сьогоднішній день магістр склав собі наперед. Бо хай там що а в душі його жеврів невиразний страх перед самотою. В будні його оточували учні, і хоч магістр не любив цих диких тварин, яких йому доводилося муштрувати, тобто вчити важкої науки лицемірства, а все ж таки він відчував якусь порожнечу, коли їх не було біля нього. Тепер, під час канікул, він організував курси для дорослих, але й вони мали коротку відпустку на свята. І протягом кількох днів він весь час був сам, за винятком тих годин, коли міг розраховувати на товариство книгаря та другої скрипки. О другій годині, – міркував магістр, – коли скінчиться парад і люди тихо розійдуться, я піду до пивниці пообідати. А тоді запрошу книгаря у Стремсборг. Там сьогодні тихо і спокійно, посидимо до вечора, вип'ємо кави та пуншу, а тоді вернемось до Рейнерса. Так називалася пивниця в парку Берцеліуса. Рівно о другій він одяг капелюха, старанно почистив щіткою костюм і вийшов на двір. «Цікаво, чи є в них сьогодні тушковані окуні?» – думав він чи не витратитись мені на спаржу задля свята. Він поволі йшов за тіненим боком вулиці вздовж високого муру військової пекарні. В парку Берцеліуса було повно робітників. Вони поприходили сюди цілими родинами з дитячими візочками і розташувалися на тих самих лавках, на яких у будень, звичайно, сиділи бонни з аристократичного кварталу Вздовж великої садової. Магістр побачив, як мати годувала дитину. Груди в неї були великі, повні, дитина вчепилася в них пухкенькою ручкою так, що її майже не було видно. Магістр з відразою відвернувся. Йому заважали ці чужі люди в його парку. Це все одно що слуги забралися б до вітальні, коли господарів немає вдома, і він не міг їм пробачити, що вони були п'яні. Магістр дійшов до заскленої веранди і вже хотів узятися за клямку дверей, усе ще думаючи про чудових окунів, щедро посипаних петрушкою, коли помітив за шибкою приколотий білий папірець з якимсь написом. Йому не треба було читати його. Він і так знав, що там написано. Пивниця у свято зачинена. Але він забув про це. В нього було таке враження, ніби він зненацька на вулиці нагнався на ліхтарний стовп. І магістр розлютився. Першу на господаря, що той зачинив пивницю, а тоді на себе, що він зовсім забув про це. Це ж казна що! Забув таку важливу річ! Він не міг повірити цьому і почав шукати причину своєї неуважності. Звичайно, винен господар пивниці. Магістр був вибитий з колії, приголомшений, сердитий і пригнічений. Він сів на лавку і мало не заплакав з досади. «Лясь!» Б'ячик влучив йому просто в манишку сорочки. Магістр схопився, мов розлючена оса, готуючись покарати злочинця, і побачив перед собою веселе дитяче личко, що сміялося йому просто у вічі. Робітник у святковому вбранні і в полотняному капелюсі усміхнувся, взяв дівчинку за руку і спитав, чи магістрові не боляче. Поряд стояли гуртом служники й солдати і також весело сміялися. Ображений у своїй людській гідності, магістр пошукав очима поліцая. Та, побачивши, що той приязно розмовляє з матір'ю дівчинки, втратив бажання вчиняти скандал і пішов просто на площу Нормальм, щоб узяти візника і поїхати у південний район міста. До книгаря, бо не міг довше бути сам. Опинившись у калясті, він відчув себе трохи безпечніше і почав витирати хусточкою замащену сорочку. Приїхавши в Єдгатан, магістр відпустив візника, певний, що застане книгаря вдома. Але, підіймаючись сходами, раптом злякано подумав, а що, як він десь пішов? Книгаря й справді не було вдома. І взагалі нікого не було. Будинок озвався глухим звуком як пустка, коли магістр постукав у двері, а кроки його голосно відлунювали на сходах. Опинившись нарешті знов на вулиці, він розгубився. Куди йому податись? Адреси Потоцького він не знав і не міг знайти його через адресну книгу, бо сьогодні всі кіоски були зачинені. Магістр рушив навмання по Єдгатан, перейшов Шепсбору і Норбору і опинився на площі Карла XIII. Він не зустрів жодного знайомого і був ображений, що юрми простолюду заполонили місто під час відсутності господарів, бо його, як і всіх нас, державна школа виховала аристократом. Голод, який трохи влігся від першого приголомшення, знов нагадав про себе. І його знов стривожила думка, яку він боявся подумати до кінця – де пообідати. Він вийшов до міста з обідніми талонами і півтора кронами грошей. Талони були дійсні тільки в Рейнерса, а одну крону він заплатив візникові. Магістр знову добрався до парку Берцеліуса. Там родинами сиділи робітники і підобідували, дістаючи з кошиків варені яйця, раків, млинці. І поліція нічого не казала. Один поліцай навіть стояв з бутербродом і кухлем пива в руках. Найдужче дратувало магістра те, що ці люди, яких він зневажав, мали тепер над ним перевагу. Але чому б йому не зайти в молочну крамницю і не вгамувати голод? Чому? Так, чому? Від цього питання магістр просто відмахнувся. Він пішов на пристань, щоб переправитись у Юргорден, де сподівався зустріти знайомих. Хоч як він не любив заходити в борги, а вирішив позичити грошей, добре пообідати в Гассельбаке. На катері було стільки людей, що магістрові довелося притиснутися спиною до гарячої машини, яка ляпала йому на піджак мастилом, дивитися на зачіску якоїсь кухарки і нюхати затхлу помаду. І хоч би тобі одне знайоме обличчя». Добравшись до Гассельбаке, Магістр якомога вище підняв голову і прибрав незалежного вигляду. Майданчик перед рестораном скидався на театральне фойє і, здавалося, виконував ту саму роль. Тобто був місцем зустрічей і показу для тих, хто мав що показувати. В глибині майданчика сиділи офіцери, аж посинівши від надміру їжі і питва. Біля них... Улаштувалося кілька представників чужих держав, з усієї сили намагаючись бути схожими на підпилих шведів, які чи то зібралися святкувати якусь родинну урочистість, хрестини, весілля, похорон або що, чи ось-ось щенять бійку на пристані. Але на цьому і кінчалася вишукана публіка. Посеред майданчика магістр побачив родину Сажутруса зі свого кварталу – господаря пивниці королю пеклі, провізора з аптеки єнот та багатьох інших. А навколо походжав єгер у зеленому костюмі, розшитому срібними галунами та позолоченою паличкою, і зневажливо дивився на всіх, ніби питав, що вони тут роблять. Магістр зніяковів, помітивши звернені на нього погляди, які немов казали «Гляньте!» Він хоче пообідати за чужий рахунок. Але треба було перейти майданчик, і він піднявся на веранду, де їли окунів, спаржу, пили сутерн і шампанське. І раптом відчув на своєму плечі приязну руку, а обернувшись, побачив радісне обличчя офіціанта Густава, який потиснув йому руку і щиро мовив, і ви сюди прийшли, здорові були, магістре. Але Густав, який так зрадів, що на хвилину зрівнявся з тим, кому він прислуговував, зразу ж відчув, що тисне своєю теплою рукою Поліно і зустрічає очі гострі, мов голки. А ще вчора, ввечері, тяне гнучка рука так лагідно всунула йому в пивниці папірець у десять крон – і цей чоловік так приязно дякував йому за послуги протягом півроку і за увагу, як дякують приятелеві. І офіціант Густав, зніяковілий і засмучений, вернувся на своє місце і сів серед своїх товаришів. А магістр з гірким почуттям покинув веранду, знов протиснувся крізь юрму, і йому здавалося, ніби він чує позад себе глузливий шепіт. Він так і не пообідав. Магістр вийшов на лужок, де виступав блазень, якого нещадно лупцювала дружина. Там же якийсь моряк показував у зірці щастя служницям, канонірам, солдатам та підмайстрам їхніх суджених. Усі вони пообідали, були веселі, вдоволені. І на хвилину магістрові здалося, що він гірший за них. Та він відразу ж згадав, що вони не знають, як єгиптяни укріплювали свій табір, і знову відчув свою перевагу. Він був нездатний зрозуміти, як люди могли так низько впасти, що знаходять радість у таких нікчемних розвагах. Магістр не мав уже бажання заглядати ще до якихось пивниць і пішов повз атракціон у другий бік. На зеленому моріжку танцювала молодь під музику скрипки. Далі, на траві під дубом, розташувалася якась родина. Голова родини, просто